«Котра година?» – спитав я. «Ви щось сказали?» Я спитав, «Котра година?» «У мене нема годинника». На моє запитання відповіла секретарка. Я подякував і тут відчув, що рішення, яке приймуть щодо мене, вже не має для мене ніякісінького значення. Треба тільки про нього не думати, переключитися на щось інше. Я так і зробив. Приймальня стала лісом, по якому явів незнайому мені жінку і поволі з кожним кроком роздягав її. Падали на землю шубка, кофта, джемпер, сукня, ще одна сукня, комбінація, ще одна комбінація, нічна сорочка, ще одна сорочка. Ми ж обоє навіть не озиралися на них і вперто простували далі. Боляче хльоскали по щоках соснові гілки. Але ж в мене руки зайняті, подумав я. І взявся скидати чергову одежину з цієї дивної жінки. Однак одягу на ній було так багато, що я зрозумів. Остаточно роздягнути її мені не судилося. Треба хоча б довідатися, хто вона. Я намагався зайти поперед неї, але це не вдалося. Вона стала бігти, а я лишився на місці. Її сховали дерева, а я все стояв і стояв. Тут я побачив, що назустріч мені біжить інша жінка. Біжить, спотикаючись по снігу. Звідки тут сніг, думаю я, і розумію. Тож, мама... Зараз вона скаже, що вбили тітку Марію. Я отямився і поводив очима по приймальні. Жінки за столом не було. Коли ж вона встигла вийти? Може, її не було зовсім? Чому не виходить так довго Микола Мефодійович? Чоловік поруч мене все ще ворушив губами. «Перестаньте!» – прошептав я. Він здивовано подивився. Я встав і пішов до дверей, щоб сказати, я відмовляюся бути суддею. У дверях я зіткнувся з Миколою Мефодійовичем. Все гаразд, сказав він. Вітаю. Дякую. Видушив із себе я. Проте, коли ми вийшли із будинку суду, він повідомив те, що я й так знав. Голова був проти моєї кандидатури. Йому, бачите, не сподобалась моя розповідь. Я, виявляється, так йому здається, можу бути необ'єктивним. У мене заданість на справедливість. Мій шеф ледве вмовив його. Не треба було нічого розказувати, м'яко дорікнув Микола Мефодійович. Я згодився. Ми пішли до готелю. Дорогою я став пригадувати свою розповідь і подумав, що сьогодні я зрадив дядька Івана. «Краще б я був, лишився ідіотом», – подумав я. У готелі я дістав із дипломата аркуш паперу і сів писати листа Валерії. Я повідомляв, що прибув до Луцька і просив її теж приїхати. Можна було зателефонувати, але тоді вона приїхала б, чого доброго, взавтра. А взавтра я ще буду в Луцьку. Микола Мефодівич нагадав, що нам пора йти обідати. Хіба не вечеряти? – спитав я. Ні, ще тільки друга година, – сказав мій шеф і спитав, чи я не проти, якщо ми запросимо одного працівника обласного суду. Я був не проти. Ми спустилися вниз, і тут я побачив міжміський телефон-автомат. Я підійшов до адміністраторки і купив жетона. Попросив Миколу Мефодійовича зачекати. Зайшов до кабіни. Для чогось, озирнувшись, набрав номер. Озвалася мати Глорії. Я попросив передати дочці, що прийду. «Пізно ввечері. Нехай Лора чекає мене в моїй кімнаті. Маю сказати їй щось важливе». Так і сказав. «У моїй кімнаті. Хоч знав, що сьогодні до Старої Вишні я не повернуся». «Добре, передам», сказала мати Глорії. «Передам, якщо тільки вона прийде». Вона мала заночувати у тітки. Я похолов. Міцніше стис трубку. «У тітки?» Хіба вона ночувала коли-небудь у тітки? «Я ж вам уже казала. Ви мені вже брехали, безжалісно сказав я. Але сьогодні, чуєте, сьогодні Глорія мусить бути вдома. Ви мене чуєте?» Лорена мати довго мовчала. Крізь скло кабіни я побачив, як Микола Мефодійович пішов на якомусь чоловікові, привітався з ним, заговорив. Потім він підійшов до мене і щось сказав. Я зрозумів хоч і не розібрав слів, що вони чекатимуть мене в залі ресторану. Я не знаю, де він живе. Нарешті сказала мати Глорії. «Дякую. До побачення». «Я справді не...» «Зна». «Я повісив трубку».